Саме тому я взявся за роботу міського скарбника. Вже два роки працюю безкоштовно. Саме тому я щороку з Вінні Ешлером організовую криваву тягу на Геловін. Ти би ще попрохав Марджорі Дувал здати кров, подумала Дарсі. У неї була резус позитивна друга група. А тоді дещо випинаючи груди. Чоловік, що вгачує свій фінальний аргумент з безперечною впевненістю, він заявив. «Заради цього й вовчата. Ти була певна, що я покину ними займатися, коли Донні виріс і перейшов до бойскаутів. Я знаю, саме так ти гадала. А я от не покинув. Бо робив це не лише для нього, ніколи не робив це лише заради нього, а заради нашої громади. Все, щоб віддавати людям належне. Віддай тоді назад життя Марджорі Дувал або Стейсі Мур чи Робертові Шейверстону». Останнє ім'я поцілило. Він скривився, наче від удару. Хлопчик випадковий. Він не мусив там нагодитися. Але ти потрапив туди не випадково. То був не я, – заперечив він, слідом додавши вже цілковиту маячню. Я не перелюбник. То все беде. Завжди ти робив беде, і взагалі це від самого початку його вина в тім, що він уклав мені в голову ці ідеї. Я б ніколи не додумався до такого сам. Свої записки до поліції я підписував його ім'ям якраз для того, щоб це пояснити. Ну, звичайно, писав, як воно вимовляється. Бо колись був казав, тобі, коли вперше про нього розповідав, що він для мене існує під абревіатурою «БД». Ти можеш цього і не пам'ятати, але я добре пам'ятаю. Вона була вражена тим, до яких глибин сягає його манія. Не дивно, що його не могли зловити». Ет, якби ж то їй було не вдаритися великим пальцем ноги об ту картонну коробку. Жодна з них не мала стосунку до мене чи мого бізнесу, обох моїх бізнесів, інакше було б вельми зле, вельми небезпечно, але я багато їздив, тримаючи очі відкритими, збеде всередині мене, беде придивлявся також. Ми роздивлялися, де я задаваки, їх завжди легко впізнаєш. Спідниці вони носять занадто короткі і демонструють шлейки своїх бюстгальтерів при всякій нагоді. Збуджують чоловіків. Та ж Стейсі Мур, наприклад. Ти про неї читала, я певен. Заміжня, але це не завадило їй тертися цицьками об мене. Вона працювала офіціанткою в одній кав'ярні. Називається Сонячна сторона. Це у Уотервілі. Я туди часто їздив до крамнички монети в Міхельсона, пам'ятаєш? Пару разів ти навіть їздила зі мною, ще коли Пец навчалася в коледжі. Ще перед тим, як Джордж Міхельсон помер, а його син продав усі колекції, аби поїхати до Нової Зеландії, чи ще кудись там, Дарсі. Та жінка притискалася до мене всім тілом. Завжди питала, чи достатньо гаряча для мене кава, і теревенила про редсокс став все таке. А сама нахилялася і терлася цицьками мені о плечі, з усіх сил старалася, щоб у мене встав. І вона таки досягала свого, мушу визнати. Я чоловік, маю чоловічі потреби. І хоча ти мені ніколи не відмовляла, не казала ні, ну хіба зрідка. Я звичайний чоловік зі звичайними потребами, і я завжди був вельми сексуальним. Деякі жінки це відчувають і люблять на цьому пограти. Самі від цього кінчають. Він задивився собі на коліна потемнілими замріяними очима. Тоді щось нове стрельнуло йому, і він стріпнув головою. Злетіло і уляглося його поріділе волосся. Завжди посміхаються. Червона помада і посмішка. А вже ж я розпізнаю такі посмішки. Більшість чоловіків їх вгадують. А, я знаю, чого ти насправді хочеш. Я нюхом це в тобі відчуваю. Але ти не готова піти далі. Аніж отак трохи потертися, тож і зупинимося на цьому. Я міг. Я міг на цьому зупинитися, але не беде. Ні, він не міг. Він без поспіху похитав головою. Таких жінок багато. Легко дізнатися їхні імена. А потім їх можна відстежити в інтернеті. Там гибель інформації, якщо знаєш, як її шукати. А бухгалтери це вміють. Я це робив. О, багато десятків разів. Може й сотню разів. Я гадаю, ти могла би назвати це хобі. Ти могла б сказати, що я колекціоную інформацію точно так, як монети. Зазвичай це не призводить ні до чого. Але подеколи БД каже, ось цю ти маєш уграти, Боббі, саме цю. План ми розробимо разом, а коли надійде час, просто поступишся мені своїм місцем. Тож так я й роблю. Він узяв її за руку і потиснув її безвільні крижані пальці. Ти гадаєш, що я божевільний? Я бачу це по твоїх очах. Але я не божевільний, серденько. Це БД душевно хворий. Або БД. І якщо тобі більше подобається, це його публічне ім'я. До речі, якщо ти читала статті в газетах, то знаєш, що я навмисне написав свої послання до поліції з багатьма помилками. Навіть в адресах робив помилки. Я тримаю список помилок у себе в портмоне, тож завжди роблю ті самі. Це збиває їх зі сліду. Я хочу, аби вони думали, ніби БД тупий як мінімум, неграмотний, і саме так вони і вважають. Бо самі вони тупі. Мене тільки один раз допитували за всі ці роки. І то, як свідка, десь тижнів за два після того, як БД вбив ту жінку, Мур. Старий такий кульгавий дідок, Либонь, ледь не пенсіонер. Сказав, щоб я йому зателефонував, якщо щось пригадаю. Я пообіцяв, що обов'язково. То було розкішно. Він беззвучно захихотів, як це іноді робив, коли вони удвох дивилися сучасну родину або два з половиною чоловіки. Ця його манера сміятися дотепер її завжди звеселяла. «Бажаєш дещо знати, Дарсі. Якби мене зловили прямо на місці, я б зізнався. Принаймні, я гадаю, що так. Не думаю, щоб хоч хтось мав стовідсоткову впевненість у самому собі. Ніхто не знає, як би він поводився у подібній ситуації. Але дуже мало фактів вони отримали б з мого зізнання. Бо я майже не пам'ятаю про самі, ну, скажімо так, про самі дії». Амнезія, чортова штука. Ох, ти ж і брехун, все ти пам'ятаєш. Це світиться у тебе в очах. Це видно по тому, як кривляться кутики твого рота. А тепер? Все в руках Дарселен. Він підніс її долоню собі до губів і поцілував її тильний бік, немов наголошуючи на сказаному. Ти пам'ятаєш у той старий жарт. Я можу розказати тобі все, але потім змушений буду тебе вбити. Тут це не годиться. «Я ніколи не збіг би вбити тебе. Все, що я роблю, все, що я збудував, хай скромне, я гадаю, в очах деяких людей, я робив і будував заради тебе. Також заради дітей, але головно для тебе. Ти увійшла в моє життя і знаєш, що трапилося. Ти зупинився, сказала вона. Він розійшовся всяючий у усмішці. На двадцять років чи й довше? Шістнадцять, подумала вона, але не промовила». Більшість тих років, коли ми виховували дітей, і намагалися з нуля розвинути монетний бізнес. Хоча цією справою переважно займалася ти. Я ганяв по всій Новій Англії, залагоджував проблеми з податками і готував документацію для благодійних фондів. «Ти був тим, хто робив їх дієздатними», – промовила вона, шокована тим, що сама дочула зараз у власному голосі. «Щиру теплість. Ти мав потрібний досвід». Зворушення на його обличчі проказувало, що він знову мало не готовий заплакати. І голос у нього теж зазвучав хрипко, коли він заговорив. — Дякую тобі, серденько. Сказане тобою вельми багато важить. Ти мене врятувала, знаєш. І то не раз, і не два. Він прокашлявся. З десяток років БДА ні разу не вигулькував. Я вже було думав, що він геть пропав. Чесно, я так і думав. А тоді він повернувся. Мов, привид. Він, схоже, обміркував свою останню фразу, але потім повагом кивнув і продовжив. Саме так, це його суть. Привид, і то поганий. Він почав вказувати на жінок у моїх поїздках. Поглянь на онту, вона явно бажає демонструвати тобі свої соски, але щойно ти їх торкнешся, вона зразу ж викличе поліцію, а потім реготатиме разом з подружками, коли тебе заарештують. Поглянь на онту. Як вона облизується, вона знає, що ти бажав би, аби вона вилизувала своїм язиком у тебе в роті, і знає, що ти знаєш, що вона цього ніколи не зробить. Поглянь на цю, як вона трусиками світить, вилазячи з машини, а якщо вважає, що це вона не навмисне, ти просто ідіот. Вона, звичайно, собі задавака, котра гадає, що ніколи не отримає те, на що заслуговує. Він зупинився, очі в нього знов потемнішали, опущені долі. В них мерехтів той Бобі, котрий успішно приховував себе від неї всі 27 років. Той, котрого він намагався видати за чиєсь привиддя. Коли я почав отримувати ці піддрочування, я з ними боровся. Є такі журнали, такого роду журнали, я купував їх ще до того, як ми побралися. Тож я подумав, якщо знову почну їх купувати, або деякі сайти в інтернеті. Я думав, що зможу, ну, не знаю. «Фантазіями підмінити реальність, гадаю, так би ти це визначила. Але якщо ти хоч раз спробував це в дійсності, фантазії тоді ламаного шеляга не варті». Він говорить, думала Дарсі, як людина, що закохалася в якийсь дорогий делікатес. Кав'яр, трюфелі, бельгійський шоколад. «Проте суть все ж таки в тім, що я зупинився. Усі ті роки я тримався. Я можу зупинитися знову, Дарсі. Цього разу назавжди. «Якщо в цьому полягає шанс для нас з тобою? Якщо ти можеш вибачити мені і перегорнути сторінку?» Він подивився на неї поважно, з воложеними очима. «Це, можливо, ти могла б це зробити?» Вона подумала про жінку, поховану у сніговій кучугурі, про її голі ноги, виставлені на огляд безтурботним помахом ковша снігоочисної машини, своєї матері-дочку, дитя світ очей свого батька коли вона першокласницею незграбно танцювала на шкільній сцені в рожевій балетній пачці. Вона подумала про матіри з сином, знайдених у крижаному ручаї, як їхнє волосся ворушиться у чорній прихопленій шугою воді. Вона подумала про жінку, засунуту головою в кукурудзу. «Я мушу подумати про це», – промовила вона дуже обережно. Він окупив її за руки вище ліктів і прихилився до неї. Вона присилувала себе не здригнутися і зустріла погляд його очей. Там були його очі, і не його. «Може, є який сенс у цих його оповідках про чуже привиддя?» – подумала вона. «Це не якесь там кіно з тих, де чоловік-психопат ганяється по всьому дому за своєю волаючою дружиною. І якщо ти вирішиш піти до поліції і виказати мене, я і пальцем не поворухну, щоб тебе зупинити». Але я знаю, ти вже подумала, як це може відгукнутися на дітях. Ти не була би тою жінкою, на котрій я одружився, якби вже не встигла про це подумати. Про що ти ще могла не подумати, так це те, до чого це може призвести тебе. Ніхто не повірить, що ти була заміжня за мною всі ці роки і сама нічого не знала, ба навіть не підозрювала. Тобі довелося би переїхати кудись звідси і жити на якісь заощадження» бо це я завжди заробляв нам на хліб, а чоловік не може заробляти на хліб насущний, сидячи у в'язниці. Ти навіть можеш не отримати того, що є на рахунку, бо зринуть цивільні позови, ну і, звичайно, діти. Перестань, не кажи про них, коли говориш про це, не смій ніколи». Він покірно кивнув, все ще легко тримаючи її за руки. «Я поборов беде раз, поборов його на 20 років». Шістнадцять. Знову подумала вона, шістнадцять, і ти сам добре це пам'ятаєш. Я зможу побороти його знову. За твоєї допомоги, Дарсі. З твоєю допомогою я що завгодно зможу зробити. Навіть якщо він повернеться знову через двадцять років, ну то й що? Велика справа, мені буде сімдесят три важко вирушати на полювання на задавак, коли ледве човгаєш по хаті з ходунком. Він весело розсміявся цьому абсурдному образу. Але тут же і споважнів знову. Проте тепер вислухай мене уважно. Якщо я коли-небудь поступлюся, бодай один єдиний раз я себе вб'ю. Діти нічого не дізнаються, це ніколи не мусить торкнутися них. Ну, це і стигмат, бо я зроблю так, щоб усе виглядало нещасним випадком. Але ти зрозумієш. І зрозумієш чому. То що скажеш? Ми можемо залишити це позаду. Здавалося, вона розмірковує. Фактично, вона і розмірковувала, хоча ті думки, на які вона спромоглася, мабуть, розвивалися не в тому напрямку, на який він, імовірно, міг би очікувати. Думала вона таке. Так кажуть наркомани, я більше ніколи не торкнуся цієї гедоти. Я зупинявся раніше, а тепер зупинюся назавжди, я гарантую. Але нічого вони не гарантують, навіть якщо самі в це вірять. Так само не гарантує нічого і він. Думала вона таке. «Що мені робити? Я не зможу його обдурити, ми занадто довго прожили разом». На це їй відповів якийсь холодний голос, про існування котрого всередині себе вона ніколи не здогадувалася. Можливо, родич тому голосу БД, що нашіптував Бобу про задавак, тих, що він їх примічав у ресторанах, тих, котрих бачив, як вони сміються посеред вулиці, їздять у дорогих спортивних машинах з відкритим верхом. Перешіптуються і підморгують одна одній, стоячи на балконах багатоквартирних будинків. Чи, можливо, це був голос потойбічної дівчини? «Чому не зможеш?» – спитав голос. «Врешті-решт, він же тебе дурив». «А далі як?» Вона цього не знала. Єдине, що вона знала, це те, що тепер є тепер. І з цим тепер треба негайно щось вирішувати. «Ти мусив би пообіцяти зупинитися», – почала вона дуже повільно неохоче дати свою найповажнішу, ніколи і ні за що не порушувану клятву. Його обличчя наповнилося полегшенням, таким всеохоплюючим, таким якимось хлоп'ячим, що вона відчула зворушення. Він так рідко виглядав хлопцем, яким колись, певне, був. Звісно, це також і той самий хлопець, котрий колись був планував прийти до школи зі зброєю. «Я все зроблю, Дарсі, дам обіцянку. Я поклянуся, я тобі вже казав». І ми більше ніколи знову про це не балакатимемо. Я згоден. І ти також не посилатимеш документи Дувал до поліції». Вона помітила розчарування, теж диявольські хлоп'яче, що промайнуло його обличчям на цих її словах. Але поступатися вона не збиралася. Він мусить почуватися покараним, бодай хоч трішки. Тільки так він повірить, що переконав її. «А так воно чи ні?» «О, Дарселен, так це чи ні?» Мені потрібно дещо більше, ніж просто обіцянки, Боббі. Дії промовляють переконливіше за слова. Вирієш яму в лісі і закопаєш там ідентифікаційні картки тієї жінки. А коли я це зроблю, ми зможемо?» Вона простягнула руку, прикривши йому рота, присилувала себе говорити суворо. «Сить? Досить?» «Гараст, дякую тобі, Дарсі, дуже-дуже. Я не розумію, за що ти мені дякуєш». А тоді, хоча сама думка про те, що він лежатиме поряд з нею, наповнила її огидою і жахом, вона примусила себе доказати решту. А зараз роздягаєся і лягає у ліжко. Нам обом треба, бодай, трохи поспати. Розділ сьомий. Він вимкнувся мало не в вмент. Щойно його голова торкнулася подушки. Але ще довго після того, як він почав стих, делікатно хропти, лежала без снударсі і думала – Щось дозволить вона собі задрімати, а прокинутися може, відчувши його пальці в себе на горлі. Вона ж врешті-решт лежить у ліжку поряд з божевільним. Якщо він додасть її до свого рахунку, буде рівнодюжена. Але він пообіцяв, подумала вона. Це було якраз в той час, коли небо почало світлішати на сході. Він сказав, що кохає мене, і це звучало цілком щиро. А коли я сказала, що триматиму його таємницю, бо саме про це і йдеться, Тримати його таємницю. Він мені повірив. А чому би і ні? Я сама себе майже переконала. Є надія, що він дотримуватиметься своєї обіцянки. Не всі наркомани після очищення зриваються кінець-кінцем. І тоді, як вона ні за що не змогла б зберігати його таємницю заради себе, хіба вона не зможе цього робити заради дітей? Не зможу я. І не буду. Але що я мушу робити? Який з біса я маю вибір? Обмірковуючи це питання, її втомлений, збентежений розум нарешті здався і відплив. Їй снилося, як вона входить до їхньої їдальні і бачить там жінку, прив'язану ланцюгами до довгого стола, Ітан Еллен. Жінка лежить гола, тільки чорний каптур прикриває їй верхню половину обличчя. «Я не знаю цю жінку, ця жінка мені не знайома», – вона вона сні, А потім з-під каптура озвалася Петра. «Мамо, це ти?» Дарсі хотіла закричати, але інколи всередині кошмару це неможлива дія. Коли вона нарешті виборсилася зі сну, з болячою головою, з похмільним відчуттям, нещасна, інша половина ліжка була вже порожньою. Боб знову повернув сюди циферблатом будильник, тож вона побачила, що зараз уже чверть по десятій. За всі ці роки Дарсі ще ніколи не прокидалася так пізно. Та, звісно ж, вона не могла заснути аж до перших променів світанку, а ще й той сон, у який вона врешті провалилася, був населений жахами. Вона сходила в туалет, стягнула халат з гачка на внутрішньому боці дверей ванної, потім почала чистити зуби. У роті було гидотно, мов на дні пташиної клітки. Звичайно, казав бо рідкими ранками після тих вечорів, коли він було, випивав зайвий келих вина за вечерею, або другу пляшку пива, дивлячись бейсбольний матч. Вона виплюнула, вже збиралася повернути щітку на належне їй місце, до склянки, але застигла, задивившись на відображення в дзеркалі. Цього ранку вона побачила там жінку не середнього віку, а стару на вигляд. Бліда шкіра, рот в оточенні глибоких зморщок, пурпурові плями під очима, дику переплутане волосся. Постільна зачіска, якої можна досягти тільки вертячись і борсаючись в ліжку. Але все це вона зауважила лише побіжно. Власний вигляд становив для неї найменший інтерес. Дивлячись понад плечем власного віддзеркалення, крізь прочинені двері ванної вона вглядалася у їхню спальню. Хоча там була не їхня, там була потойбічна спальня. Вона бачила його капці, тільки-то були не його капці. Вони були, вочевидь, занадто великими для Боба, майже велетенськими капцями. Вони належали потойбічному чоловіку. А двоспальне ліжко із зіжмаканими простирадлами, не застелене покривалом, то потойбічне ліжко. Вона знову перевела погляд на жінку зі скуйовдженим волоссям і почервонілими, наляканими очима. Потойбічна дружина у всій своїй виснаженій красі. На ім'я Дарсі, але з прізвищем не Андерсон. Ця потойбічна дружина має офіційний статус місіс Брайан Делагенті. Дарсі похилилася вперед, поки її ніс не торкнувся дзеркала. Вона затримала дихання і затулила по боках обличчя долонями, як робила це колись, коли була дівчинкою у вимазаних в трав'яну зелень шортах і сповзаючих білих гольфах. Так вона дивилася, аж допоки їй вистачило затриманого повітря, а потім видихнула, затуманивши дзеркало. Витерши його наче сторушником, вона пішла на перший поверх розпочинати свій перший день дружини монстра. Він залишив для неї записку під цукерницею. «Дуарс, я подбаю про ті документи, як ти й просила. Я кохаю тебе, серденько. Боб». Своє ім'я він обрисував маленьким сердечком, чого не робив уже довгі роки. У ній промайнуло почуття любові до нього, густе й нутке, як запах в'яночих квітів. Їй схотілося завити, немов якісь жінці зі старого заповіту. Вона придушила звук серветкою. Вімкнувся холодильник, завівши своє безсердечне дзижчання, Вода крапала в мийку, відсокуючи секунди об порцеляно. Язик її був кислою губкою, запханою їй до рота. Вона відчувала, як час, весь прийдешній час із нею в ролі господині у цьому домі, тисне на неї з усіх боків, немов гамівна сорочка або як труна. Це той світ, у який вона вірила дитиною. Він був тут весь цей час, чекав на неї. Холодильник дзижчав, вода крапала в мийку, і минали сирі секунди. Це було потойбічне життя, де всяку правду записано задом наперед. Її чоловік тренував малу лігу, також разом із Вінні Ешлером, майстерним оповідачем анекдотів про поляків, любителем всеохоплюючи міцно обіймати своїх друзів. У ті роки, коли Донній грав стопером між другою і третьою базами за команду «Кавендишські металовироби». І Дарсі досі пам'ятала, що Боб тоді сказав хлопчикам, чимало з них рюмцали, коли вони програли фінальний матч в турнірі 19-го регіону. Давно, у 1997 році, це було, Либонь, за якийсь місяць перед тим, як Боб убив Стейсі Мур – і запроторив її головою врундук з кукурудзою. Промова, яку він тоді проголосив перед зграйкою похнюплених, зарюмсаних хлопчаків була короткою, мудрою. Так вона вважала тоді і не перестала так вважати і тепер. Через тринадцять років і неймовірно доброю. «Я знаю, як вам зараз погано, хлопці. Але сонце знову світитиме завтра. І коли воно завтра зійде, вам покращає». А коли сонце зійде післязавтра, вам покраще ще трохи. Це була всього лише частка вашого життя, і вона вже минулася. Виграти було б беззаперечно краще, але в будь-якому випадку все минає. Життя продовжується. Як от її життя. Воно теж продовжується після її зловісної прогулянки до гаража по батарейки, коли Боб повернувся з роботи після її першого довгого дня вдома. Дарсі нестерпна була сама думка вийти кудись. Вона боялася, що її нові знання будуть написані в неї на обличчі великими літерами. Він почав. «Серденько, щодо минулої ночі». «Нічого не було минулої ночі. Ти раніше повернувся додому, от і все». Він похилив голову на той свій хлоп'ячий манер, а коли знову її підвів, на його обличчі світилася велика вдячна усмішка. «От і чудесно тоді!» Промовив він справу закрито і запечатано. Він розкрив обійми. «Давай поцілуємось, красуня моя!» Вона поцілувалася з ним, загадуючись, чи цілував він їх. «Попрацюй гарненько своїм тренованим язичком, тоді я тебе не поріжу», – уявила вона, як він каже. Вкладаю це діло усю свою душу, задавако». Він відсторонив її, залишивши долоні в неї на плечах. «Ми друзі так само, як і раніше?» «Так само». «Точно?» «Так. Я нічого не готувала, і виходити десь не хочеться. Чому би тобі не перевдягтися у щось непарадне та з'їздити нам по піцу?» «Гаразд. І не забудь прийняти свій прилосек». Він послав їй ласкаву усмішку. «Обов'язково». Вона дивилася йому вслід, як він вистрибом долає сходинки. Подумала, чи не гукнути. «Не скачи, так не випробовуй своє серце». «Та ніж, ні». Хай випробовує, скільки йому заманеться. Сонце зійшло наступного дня. І наступного. Минув тиждень, потім два, потім місяць. Вони продовжили своє життя на старий лад, дотримуючись звичок багаторічного шлюбу. Вона чистила зуби, коли він перебував у душі, зазвичай наспівуючи якісь хіти з 80-х, голосом, що потрапляв на правильні ноти, але не був надто мелодійним. Проте ніколи більше вона не робила це голою, Готова сама зайняти місце в душі, щойно він його звільнить. Тепер вона милася вже після того, як він від'їжджав до Бібіендей. Якщо він і помітив такі дрібні переміни у її манері поведінки, то вголос про це не зауважував. Вона відновила свою участь у читацькому клубі, пояснивши іншим членам кільком дамам і двом джентльменам на пенсії, що негарно почувалася і не хотіла приносити до них вірус разом зі своєю думкою. Про нову річ Барбари Кінгсловер, і всі на це ввічливо засміялися. Через тиждень після цього вона відновила відвідане в'язального товариства Франтехі Плетева. Іноді вона ловила себе на тому, що, їдучи додому, з пошти або бакалійної крамниці підспівує радіо. Вечорами вона дивилася разом з Бобом телевізор завжди комедії і ніколи передачі на кримінальну тематику. Він тепер повертався додому рано. Після Монпельє поїздок у нього не було. Він установив на своєму комп'ютері якусь річ під назвою «Скайп», пояснивши, що за його допомогою може роздивлятися на колекції монет так само легко. До того ж, це дає економію пального. Він не сказав, що це також допомагає уникати спокус, але й не мусив. Вона переглядала газети, щоб дізнатися, чи не виринуть десь ідентифікаційні картки Марджорі Дувал. Розуміючи, що якщо він збрехав щодо цього, то й усі інші його обіцянки – брехня. Але картки не з'являлися. Раз на тиждень вони виїжджали в Ярмут, повечеряти в якомусь із тамтешніх двох недорогих ресторанів. Він замовляв собі стейк, а вона – рибу. Він пив чай з льодом, а вона – фруктовий коктейль із журавлиною. Старим звичкам помирати важко. Часто думалось їй, вони помирають не раніше за нас самих. У день, коли його не було вдома, вона тепер рідко вмикала телевізор. З вимкнутим телевізором легше було прислухатися до холодильника та неголосних порипувань і криктань їхнього старого ярматського будинку, що зручніше собі вмощувався перед настанням чергової Мейнської зими. Так було легше думати. Легше сприймати правду. Він почне цим займатися знову. Він триматиметься, скільки витримає, але рано чи пізно БД переможе. Він не посилатиме ідентифікаційні документи наступної жінки до поліції, гадаючи, що цього вистачить, аби надурити її, проте навряд чи переймаючись, якщо вона помітить зміни в його манері поведінки. Тому що, вважатиме він, вона тепер замішана у цю справу. Вона буде змушена визнати, що все знала. Копи це витягнуть з неї, навіть якщо вона намагатиметься приховати свою поінформованість. Доні зателефонував з Огайо. Їхній бізнес ішов угору. Вони отримали замовлення від клієнта, чия офісна продукція може вийти на загальнонаціональний ринок. Дарсі вигукнула «Ура!» І Боб також радо визнавши, що був неправий щодо шансів Донні вибитися в люди в такому молодому віці. І їм дзвонила Петра, щоб повідомити, що орієнтовно вони погодилися на блакитних сукнях для дружок, розкльошених до колін, а до них шифонові шалики. І що на це скаже Дарсі? Чи таке годиться, чи це матиме дещо дитячий вигляд? Дарсі сказала, що на її думку це виглядатиме дуже гарно. А далі обидві захопилися обговоренням взуття. Блакитні туфельки з підборами, три чверті дюйма, будуть якраз те, що треба. Захворіла мати Дарсі. В бока Гранде виглядало на те, що їй доведеться лягати до лікарні. Але потім їй призначили якісь нові ліки, і вона одужала. Сонце сходило і сонце заходило. Зникли з вітрин крамниць паперові гарбузи, натомість з'явилися паперові індики. А потім надійшла черга різдвяних прикрас. Перший снігопад точно за графіком. Удома, після того, як її чоловік, взявши свій кейс, вирушив на роботу, Дарсі переходила з кімнати в кімнату, зупиняючись, щоб зазирнути в різноманітні дзеркала. Часто доволі надовго питаючись у жінки у тому іншому світі, що їй робити. Дедалі яснішою відповіддю здавалася та, що нічого їй тут не вдіяти. Одного не по сезону теплого дня за два тижні до Різдва Буб повернувся рано після полудня і зайшов у дім, гукаючи її на ім'я. Дарсі була на горі, читала книгу, пожбуривши її на нічний столик поряд з ручним люстерком, котре тепер постійно там жило. Вона кинулася до сходів. Перша її думка була – суміш жаху з полегшенням, що все врешті скінчилося. Його викрили. Його заберуть, а потім повернуться, щоб поставити їй два старих як світ запитання. Що вона знала і коли вона про це взнала? Фургони новинних каналів стоятимуть уздовж усієї вулиці. Молоді чоловіки і жінки з гарними зачісками вестимуть прямі репортажі з перед її будинку – От тільки в голосі його не було переляку. Вона здогадалася про це ще раніше, ніж він досяг підніжжя сходів і задер до неї обличчя. Воно було схвильованим. Схоже, воно навіть сяяло з витягою. «Бобі? Що? Ти не повіриш!» Пальто розхристане, обличчя геть усе розчервоніли разом із залисинами, а ті залишки волосся, які ще збереглися, стирчать на всі боки. Враження було таке, ніби всю дорогу додому він мчав у машині з повідкриваними навстіж вікнами. Зважаючи на по-справжньому весняну погоду, Дарсі подумала, що так воно, мабуть, і було. Вона насторожено зійшла вниз сходами і зупинилася на останній приступці, опинившись таким чином з ним буквально віч-навіч. Віч. Розказуй. Просто неймовірно пощастило. Справді. Якщо мені й був потрібен якийсь знак, що я знову на правильному шляху, «Обоє ми на правильному шляху, то маємо ось він». Він простягнув до неї руки, стиснуті в кулаки кісточками вгору. Очі в нього горіли. Він мало не пританцьовував. «У якій руці? Вибирай!» «Бобі, мені не хочеться гратися в... Вибирай!» Вона показала на його праву руку, аби лише з цим покінчити. Він розсміявся. «Ти читаєш мої думки. Але ж ти завжди це вміла, завжди їх читала, а вже ж безсумнівно!» Він обернув кулак пальцями вгору і розкрив долоню. Там лежала єдина монетка реверсом догори, і тому вона зразу побачила, що це пшеничний пенні. Аж ніяк не новий, бували у багатьох руках, але все одно ще в чудовому стані. Якщо на профілі Лінкольна з лицевого боку нема подряпин, подумала вона, її стан можна вважати за F або VF. Дарсі простягнула руку, хотіла було взяти монетку, але завагалася. Він кивнув, підохочуючи. Вона перевернула монетку, вже знаючи, що зараз побачить. Нічим іншим неможливо було пояснити таке його збудження. Там виявилося саме те, на що вона очікувала. Цент 1955 року з подвоєним зображенням. Або, як кажуть номізмати, з-під подвійного штампу. «Святий, Боже, Бобі, звідки ти це купив?» Подвійний цент 1955 року, який не був в обігу, не так давно було продано на аукціоні в Майамі більш ніж за 8 тисяч доларів. Це найсвіжіший рекорд. Цент боба не був аж так надто збереженим, проте жоден з торговців монетами, у котрого в голові є бодай половина мозку, не випустив би його з рук менше як за 4 тисячі. Господи, та ніж! Колеги запросили мене на ланч у тому тайському закладі, ну, знаєш, східні обітниці, і я вже майже погодився. Але мав з Біса ще так багато роботи з фінансовими документами тих чортових перспективних партнерів. Ну той приватний банк, ти пам'ятаєш, я тобі ще про них розповідав. Тож я дав Моніці 10 баксів і попрохав купити мені сендвіч і фрутопію у сабвеї. Вона все це принесла і решта теж лежала в тім пакеті. Я витряс той дріб'язок, а там серед інших монет, і цей Пенні. Він вихопив монету в неї і задер руку над головою з реготом дивлячись на неї. Вона розсміялася разом з ним, а тоді подумала, як часто робила це останнім часом. Він зовсім не страждав. Хіба це не чудово, серденько? Так, погодилася вона, я рада за тебе. І яким би це не здавалося дивним, можливо, це було збоченням. Вона дійсно раділа. За минулі роки він кілька разів був посередником у продажі подібних монет, але жодної не міг дозволити придбати собі. Проте купити і випадково натрапити це зовсім не те саме. Він навіть якось був сказав, що забороняє їй дарувати йому такий цент на Різдво чи на день народження. Велика випадкова знахідка найрадісніший момент для будь-якого колекціонера, сказав він колись ще під час їхньої першої справжньої розмови, і от тепер він отримав те, що шукав усе життя, просіюючи собі крізь пальці жмені дріб'язко. Мрія його серця оприявнилася випавши з паперового пакета разом із шинкою з індика. Він ухопив її в обійми. Вона обійняла його навзаєм, а потім делікатно відштовхнула. «Що ти збираєшся робити з цією монетою, Бобі? Запечатати у прозорий куб?» Це вона його так підражнювала, і він це розумів. Зробив пальцями пістолет і стрелив їй у голову. І це було нормально, бо коли тобі стріляють у голову з пальцевого пістолета, ти не страждаєш. Не перестаючи до нього усміхатися, тепер вона знову побачила. Після тієї короткої любовної інтерлюдії, хто він є насправді потойбічний чоловік. Голум зі своєю коштовністю. Є кращий вихід. Я сфотографую цей Пенні, повішую фото на стіні, а потім покладу його до нашого банківського сейфа. Як, на твою думку, це F чи VF? Вона знову покрутила перед очима монету, а потім поглянула на нього... З повною каяття усмішкою. «Мені дуже хотілося б сказати, що ВФ проте...» Йо, «Я розумію, розумію. Та для мене це не так вже й важливо. Дарованому коневі зубів не лічать, хоча важко утриматися. Але ж стан кращий за Ві правильно?» «Вискажи свою чесну думку, Дарсі. Моя чесна думка така, що ти знову тим займешся. Кращий за Ві 100%. сто відсотків». Усмішка його зів'яла. Якусь мить вона була впевнена, що він здогадався, про що вона насправді подумала. Проте розуму їй вистачало. По цей бік дзеркала вона теж вміла добре приховувати свої секрети. «Утім, якість тут зовсім не важить. Важливо те, що це знахідка. Не куплена в якогось дилера, не вибрана з каталогу, а найсправжнісінька знахідка. Ніяким чином не очікувана. Я розумію», – усміхнулася вона. «Якби тут зараз був мій тато...» Він без пострілом відкупорив пляшку шампанського. «Я цим заопікуюся пізніше, під час вечері», – промовив він. «І не в ярмоті, до речі, ми поїдемо у Портленд, до перлини узбережжя. Що скажеш?» «О, милий, я не знаю». Він делікатно взяв її за плечі, як робив це завжди, коли хотів, аби вона зрозуміла, що він має щодо чогось серйозні наміри. «А вже ж поїхали. Вечір обіцяє бути доволі теплим, тож можеш одягти». Найкраще з твоїх літніх суконь. Я чув прогноз, коли їхав додому, і я куплю тобі стільки шампанського, скільки ти здатна будеш випити. Хіба ти можеш відповісти «ні» на таку пропозицію? Ну, вона поміркувала. Потім посміхнулася. Гадаю, що ні. Розділ восьмий. Вони спожили не одну пляшку дуже дорогого мое шандо, а цілих дві. І більшість цього шампанського випив Боб. В результаті назад додому їхнім маленьким, неголосно нашептуючим пріусом кермувала Дарсі, тим часом як Боб на пасажирському сидінні виспівував «Пенні з небес», своїм спроможним брати правильні ноти, проте не дуже молодійним голосом. Він по-справжньому п'яний, усвідомила вона. Не просто підхмелений, а здорово п'яний. Це вона вперше бачила його таким за останні десять років. Зазвичай він контролював кожен свій ковток алкоголю прискіпливо, як той яструб, а іноді, якщо хтось на якійсь вечірці питався в нього, чому він не п'є, Боб цитував фразу зі справжньої відваги. Я не впущу до свого рота крадіє, котрий поцупить в мене розум. Сьогодні у піднесенні від знайденого подвійного штампу він дозволив крадію поцупити свій розум, і Дарсі знала, що вона збирається зробити відразу ж, щойно він замовив ту другу пляшку шампану. В ресторані вона ще не була певна чи здатна на це, але, слухаючи його спів, дорогою додому вирішила остаточно. Звісно, вона зможе. Вона тепер потойбічна дружина. А потойбічна дружина розуміла, те, що він вважає своєю вдачею, насправді є її шансом. Потрапивши до будинку, він пожбурив свій плащ на вішак біля дверей і притягнув її до себе для довгого поцілунку. Вона відчула шампанське і солодке крем-брюле в його віддиху. Комбінація непогана. Хоча вона розуміла, якщо все здійсниться належним чином, сама вона більше ніколи не куштуватиме ні того, ні іншого. Його рука лягла їй на груди. Вона дозволила їй там затриматися, відчуваючи тілом ерекцію боба, а потім відштовхнула його. Розчарований вигляд змінився в нього проясненням, коли вона посміхнулася. «Я піду нагору, звільнюся від цієї сукні», – сказала вона. «У холодильнику стоїть пер'є. Якщо принесете мені склянку зі скібочкою лайма, можливо, вам пощастить, містере?» Він на це розплився в усмішці. У тій його старій, усмішці, яка їй дуже подобалася. Бо залишався один, освячений віковою традицією шлюбний звичай, якого вони не відновили відтоді, як він унюхав її відкриття. Еге ж, саме унюхав точно так, як старий вовк може унюхати отруєну приманку, і примчав додому з Монпельє. День за днем вони замуровували те, чим він був точно так, як Монтрезор замуровував свого старого друга Фортунато, і сексу подружньому ліжку залишався останньою, ще не покладеною в цю стіну цеглиною. Він приступнув підборами і віддав їй честь на британський манер пальці доброви, долоня розвернута вперед. «Слухаюсь, мем». «Не затримуйся», – ласкаво промовила вона. «Мамуня хоче маминого». Підіймаючись сходами, вона подумала. «Нічого з цього не вийде. Єдине, в чому ти досягнеш успіху, це те, що тебе буде вбито. Він сам може не гадати, що здатен на це, але я гадаю, що таки здатен. А втім, може, все буде на краще, зважаючи на те, що він одразу не заподіяв їй того лиха, якого наробив тим жінкам». Либо будь-яка розв'язка буде на краще. Вона не могла доживати решту призначених їй років, задивляючись у дзеркала. Вона не була більше дитиною, і їй не могла минутися даром дитяча манія. Вона увійшла до спальні, але лише на мить, щоб кинути свою сумочку на нічний столик поряд з ручним люстерком. А тоді знову вийшла і погукала. «Бобі, ти вже йдеш? Мені страх, як потрібна та шипучка!» «Вже скоро, мем! Уже ллює її на кубики льоду!» І ось він з'явився в звітальні. Ступив у хол з одним з їхніх гарних кришталевих келихів у руці. Тримаючи його на рівні очей, немов офіціант з якоїсь комічної опери і, злегка похитуючись, наблизився до підніжжя сходів. Підіймаючись ними вгору, він продовжував високо тримати келих, і скибочка лайма танцювала поверх води. Вільна рука його легко сунулася по перилах, його обличчя сяїло піднесеним щастям. На якусь мить вона була послабилася, але тут же образи Гелен і Роберта Шейверстонів зринули в її мозку, диявольськи ясно. Син і його зґвалтована, понівечена мати десь там, у Масачусетсі, разом плавають в ручаї, що вже почав братися кригою по берегах. «Бокал пер'є для леді, будь Вона побачила, як зблиснуло розуміння в його очах в останню секунду. Щось таке старовинне, жовте, прадавнє. Воно було більшим за здивування То була бентежна людь. І її розуміння його в ту саму мить стало довершеним. Він не любив нічого, а її якнайменше. Вся його доброта, чуйність, хлоп'яча усмішка і запопадливі жести були нічим іншим, як лише камуфляжем. Він був мушлею, всередині неї не було нічого, крім виючої порожнечі. Вона його штовхнула. То був сильний поштовх, і він зробив трьохчетвертне сальто над сходами, перш ніж на них приземлитися. Спочатку на коліна, далі на лікоть, а потім уже всім обличчям. Вона почула, як тріснула його рука. Важкий вотерфордівський бокал бризнув друзками, вдарившись об непокритий килимком стояк однієї зі сходинок. Боб перекинувся далі, і вона почула, як іще щось тріснуло у нього всередині. Він скрикнув від болю і беркицнувся останній раз. Перш ніж приземлитися на дерев'яну підлогу безформною купою. Зламана рука, не в одному місці, а в кількох. Завернута за голову під кутом, якого ніколи не передбачала природа. Сама голова перекривлена, лежить, притиснувшись щокою до підлоги. Дарсі поспішила вниз сходами. Наступила в одному місці на кубик льоду, і щоб врятуватися, їй довелося ухопитися за перила. Внизу вона побачила велику гулю, яка під потилицею напнула йому шкіру, роблячи її білою, і промовила. «Не ворушися, Бобі, мені здається, в тебе шия зламана». Одне його око підкотилося, щоби побачити її. Кров текла в нього з носа. Той, схоже, теж був поламаний і ще дужче з рота. Кров буквально юшила. — Ти штовхнула мене, — промовив він Одарсі. Навіщо ти мене штовхнула? — Я не знаю, — відповіла вона, думаючи при цьому. — Ми обоє знаємо. Вона почала плакати. Плач прийшов природно. Він був її чоловіком, і він був тяжко поранений. — О, Господи, я не знаю. Щось на мене найшло. Вибач, не ворушися. Я зателефоную до 911 і скажу, щоб прислали швидку допомогу. Він човгнув ногою подолівці. «Я не паралізований», – сказав. «Дякувати Богу, але як же воно боляче!» «Я знаю, серденько, дзвони медикам швидше!» Вона пішла до кухні, мимохідь кинула погляд на телефонну слухавку в її зарядному латку, а потім відкрила шавку під мийкою. «Ало, алло, це 911!» Звідти вона дістала упаковку тих пластикових пакетів «Глад», котрі вона використовувала, коли вони їли курчат або розбів. Для зберігання залишків і витягла один. «Говорить Дарселен Андерсон, я вам дзвоню з будинку номер 24 по цукроварній алеї в Ярмоті. Ви записали». З іншої шухляди вона дістала мочулку для миття посуду. Вона не переставала плакати. Тече з носа, мов з пожежного насоса, як казали вони в дитинстві. «Плач, це добре». Вона потребувала плачу, і не лише тому, що це буде виглядати на її користь пізніше. Він був її чоловіком, йому було болі, чи їй треба було поплакати. Вона згадала той час, коли в нього на голові ще було повно волосся. Вона згадала ті його відривні вибрики, коли вони танцювали під Опускаємося. Кожного року він дарував їй троянди на день народження. Ніколи не забував. Вони їздили на Бермуди, де вранці каталися на велосипедах, а після полудня займалися коханням. Вони разом вибудували собі життя. А тепер те життя минулося, і їй треба було поплакати. Вона обгорнула мачулкою руку і засунула цю руку в пластиковий пакет. «Мені потрібна швидка медична допомога. Мій чоловік упав зі сходів. Я боюся, що в нього шия може бути зламана. Так, так, негайно». Назад до холу вона увійшла, ховаючи праву руку в себе за спиною. Побачила, що він трішки відсунувся далі від підніжжя сходів, Схоже було на те, ніби він намагався перекинутися на спину, але безуспішно. Вона опустилася поряд з ним на коліна. «Я не впав», – промовив він. «Це ти мене штовхнула. Навіщо ти мене штовхнула?» «Гадаю через того хлопчика Шейверстона», – відповіла вона, дістаючись за спини, приховану було руку. Плакала вона зараз ще дужче, ніж до того. Він побачив пластиковий пакет. Побачив усередині нього руку, що стискала шматок рушника. Він зрозумів, що вона наміряється зробити. ймовірно, він сам робив щось схоже. Напевне, робив. Він почав верещати, хоча то його вереск зовсім не був ніяким вереском. Рот у нього був заповнений кров'ю, щось ушкодилося всередині його горла, і звуки, які він видавав, більше скидалися не на вереск, а на якесь утробне гарчання. Вона запхнула пластиковий пакет йому між губ і глибоко до рота. Падаючи, він зламав собі кілька зубів, і вона відчула зазубрені пеньки, котрі вони по собі залишили. І якщо ними і подряпає шкіру, вона може наразитися на вимогу серйозних пояснень. Вона швидко висмикнула руку, щоб він не встиг її гризонути, залишивши всередині пластиковий пакет з ганчаряною мачулкою. ухопила його за нижню щелепу. Другу руку поклала йому на лисіючу голову. Там була дуже тепла плоть. Вона відчувала, як під нею пульсує кров. Вона затисла йому рота з зануреним туди пакетом з ганчіркою. Він спробував відбитися від неї, але мав лише одну вільну руку, та й та була зламана під час падіння. Друга криво стирчала позаду нього. Ступні його судорожно засовулися туди-сюди по дерев'яній підлозі. Злетів один з його черевиків, він булькотів. Вона підсмикнула на собі спідницю до пояса, звільняючи ноги, і стрибнула вперед, намагаючись його осідлати. Якщо їй це вдасться, можливо, вона зможе затиснути йому наглухо носа. Але перш ніж вона встигла зробити спробу, його груди під нею почали здиматися, а булькотіння в горлі перетворилося на глибоке гарчання. Це нагадало їй, як навчаючись кермувати машиною, вона подеколи катувала трансмісію, намагаючись знайти другу швидкість, котра була важко вловимою на старому шевроле її батька зі стандартною коробкою передач. Боб смикався. Те око, що вона в нього могла бачити, у коров'ячому виболошилася в своїй орбіті. Його обличчя раніше яскраво багряне, тепер почало набиратися пурпуру. Він заспокоївся долі. Вона чекала, хапаючи ротом повітря, обличчя в неї все було у сльозах і шмарклях. Те око більше не крутилося, не світилося більше панічним жахом. Вона вирішила, що він по... Боб зробив фінальний, титанічний ривок і скинув її з себе. Він сів прямо, і вона побачила, що його верхня половина не зовсім відповідає нижній половині. Схоже було, що він зламав собі не лише шию, а й спину. Рот його запханим туди пластиком роззявився. Очі його зустрілися з її очами поглядом, якого вона ніколи не забуде, але зможе з цим жити, аби лише їй довершити розпочати. «Дорор!» – він упав навзнак. Голова, зустрівшись з підлогою, видала звук, схожий на той, з яким б'ється яйце. Дарсі підповзла до нього ближче, але тримаючись подалі від бруду. На ній була його кров, звичайно, і це нормально, вона ж намагалася йому допомогти, тож це тільки природно. Але це не означало, що вона має бажання в ній цілком викупатися. Вона сіла, спираючись на одну руку, і дивилася на нього, чекаючи, поки в неї відновиться нормальне дихання. Дивилася, чи не поворухнеться він. Він не ворушився. Коли, згідно з маленьким Мішелем, з коштовними камінчиками в неї на зап'ясті, вона завжди одягала цей годинник, коли вони кудись виходили. Минуло п'ять хвилин, вона простягнула руку до його шиї і помацала там пульс. Тримала пальці притиснутими до його шкіри, поки не дорахувала до тридцяти, але не відчула нічого. Вона нахилилася вухом до його грудей. впевнена, що саме в цю мить він повернеться до життя і ухопить її. Він не повернувся до життя, бо життя в ньому більше не залишилося. Ні биття серця, ні дихання легенів. Усе було позаду. Вона не почувалася вдоволеною, годі й казати про тріумф. Вона була сфокусована тільки на бажанні повністю закінчити цю справу і зробити це добре. Почасти заради себе, але головним чином заради Донні і Пец. Вона пішла до кухні рухалася швидко. Вони мусять знати, що вона зателефонувала їм негайно. Якщо вони запідозрять, що була якась затримка, якщо його кров матиме шанс занадто згорнутися, наприклад, можуть прозвучати незручні запитання. «Я скажу їм, що зомліла, якщо доведеться», – подумала вона. «Вони мені повірять, а якщо навіть ні, все одно не зможуть довести протилежне. Принаймні, я не думаю, що зможуть». Вона дістала ліхтарих з комори, точно як того вечора, коли вона буквально... Перечепилася об його таємницю. Пішла назад, туди, де лежав Боб, втупившись в стелю осклянілими очима. Вона витягла у нього з рота пластиковий пакет і тривожно його розглядала. Якщо той порваний, можуть виникнути проблеми. І він так і був порваний у двох місцях. Вона посвітила ліхтариком йому в рот і помітила один крихітний шматочок поліетилену в нього на язиці. Витягла його кінчиками пальців і поклала до пакета. Та й годі вже, Дарселен! Але ж ні, пальцями вона відтягнула йому щоки, спершу праву, потім ліву, і за лівою знайшла ще один крихітний уривок пластику, прилиплий до ясен. І цей також підчепила, поклавши його туди, де й перший. Чи є там іще шматочки? Чи він бува, не проковтнув дещо? Якщо так, вони поза її досяжністю, і їй залишається лише молитися. Щоб їх не знайшли, якщо в когось вона... Не знала, хто це може бути, виникне достатньо запитань, щоб призначити Ростен. Тим часом сам час збігав. Вона вирушила коридором у гараж, поспішаючи, але не бігом. Залізла під верстат, відкрила його особистий сховок і засунула туди вимазаний в кров пластиковий пакет з мочулкою всередині нього. Зачинила сховок, підсунула до нього коробку з каталогами, а тоді повернулася в дім. Поклала ліхтарик на місце, взяла телефонну слухавку – Зрозуміла, що вже не плаче, і знову поклала її на лоток. Пішла до вітальні і знову подивилася на нього. Згадала про троянди, але це не подіяло. Троянди, а не патріотизм, останній прихисток негідників. Подумала вона і була шокована, почувши власний сміх. Потім вона подумала про Донні і Петру, котрі обоє обожнювали свого батька. І цей трюк подіяв. Рюмсаючи, вона повернулася до кухні, взяла телефон і набрала 911. «Алло!» «Мене звуть Дарселен Андерсон. Мені потрібна швидка медична допомога. За адресою». «Не так поспішливо, мем», – перебила її диспетчерка. «Я вас ледве розумію». «Це добре», – подумала Дарсі. Вона прокашлялася. «Так краще. Ви мене тепер розумієте». «Так, мем, тепер так. Тільки не хвилюйтесь. Ви казали, що потребуєте медичної допомоги». «Так, за адресою Цукроварна Алея, 24». «Ви поранилися, місіс Андерсон». «Не я, мій чоловік, він упав зі сходів, можливо, він лише знепритомнів, але я боюся, що він уже мертвий». Диспетчерка сказала, що негайно надійшла швидку допомогу. Дарсі припустила, що вона також пошла місцевих поліцейських з Ярмуцького відділку і машину поліції штату також, якщо така зараз є десь в їхньому районі. Вона сподівалася, що її зараз немає. Вона повернулася у передпокій і сіла на кушетку, але посиділа там недовго. Там були його очі, вони дивилися на неї, звинувачували її. Взявши його плащ, вона закуталася в нього і вийшла на під'їзну алею, чекати на допомогу. Розділ дев'ятий Полісменом, котрий приймав її заяву, був Гаролд Шрузбері, місцевий. Дарсі його не знала, але була, так сталася, знайома з його дружиною. Арлін Шрузбері належала до Франтих Плетева. Він балакав з нею у кухні, поки медики швидкої допомоги спершу оглянули тіло Боббі, а потім забрали його, несвідомі того, що всередині нього ховається ще один труп. Парубок набагато небезпечніший за сертифікованого громадського бухгалтера Роберта Андерсона. Бажаєте кави, офіцери Шрузбері? Мені неважко приготувати. Він поглянув на її тримтячі руки і відповів, що сам залюбки зробив би кави для них обох. Я дуже вправний у кухні. Арлін ніколи про це не згадувала, промовила вона йому вслід, коли він підвівся. Залишений ним на столі записник лежав відкритим. Наразі він туди записав тільки її ім'я, ім'я Боба, їхню адресу та телефонний номер. Вона сприйняла це за добрий знак. «А вже ж їй подобається тримати мій світильник під посудиною!» – усміхнувся він. «Місіс Андерсон, Дарсі, мені дуже жаль через вашу втрату!» І я не маю сумнівів, що Арлін сказала б те саме. Дарсі знов почала плакати. Офіцер Шрузбері відірвав цілу жменю від рулону паперового рушника і подав їй. «Це надійніше за Клінекс». «Ви маєте в цьому досвід», – відгукнулася вона. Він перевірив бан, побачив, що той повний і ввімкнув апарат. «Там навіть більше, ніж треба», – повернувся він на свій стілець. «Ви можете розповісти мені, що трапилось?» Ви зараз почуваєтеся здатною на це. Вона розповіла про знайдений Бобом урешті Сабвею пенні подвійного штампу, про те, яким він був збудженим цією подією, про те, як вони відсвяткували знахідку вечерею в перлині узбережжя і про те, що він забагато випив, як він пустував, згадала, як він комічно їй відсалютував по британському, коли вона попрохала склянку пер'є з лаймом, як він піднімався вгору по сходах високо тримаючи бокал, немов офіціант, як він уже ледь було не ступив на сходовий майданчик, але послизнувся. Вона навіть розповіла, як вона мало не послизнулася саме на одному з розсипаних кубиків льоду, коли кинулася вниз до нього. Офіцер Шрузбері почеркав щось у своєму блокноті, потім його закляпнув і подивився їй прямо в очі. Гаразд, А тепер ви поїдете зі мною, одягніть плащ. Навіщо, куди? До в'язниці, звісно. «Оле, вперед! Не проходиш! Двісті доларів не отримуєш, потрапляєш прямо в тюрму!» Боб упорався мало не з дюжиною убивств, а вона не змогла чисто викупати і одного. Звісно, свої він планував, та ще й з бухгалтерською увагою до деталей. Вона не знала, де схибила, але без сумніву це виявиться щось зовсім одіозне. По дорозі до поліцейського відділку офіцер Шрузбері їй розкаже – це буде як остання сторінка у Елізабет Джордж». «До мене додому», – пояснив він. «Перебудете цю ніч у нас, Зарлін». Вона дивилася на нього, розявивши рота. «Я не, не можу». «Можете», – перебив він її голосом, що не терпів заперечень. «Вона мене вб'є, якщо я залишу вас тут саму». «Ви бажаєте взяти на себе відповідальність за моє вбивство?» Вона втерла сльози з обличчя і слабенько посміхнулася. Ні, гадаю, що ні. Але офіцери Шрузбері. Гаррі. Я...